Книга Буття Розділ 13 Отак вийшов Аврам з Єгипту в Негев Він і його жінка і усе, що було в нього Та й лот з ним Був же Авраам вельми багатий На скотину, на срібло і на золото Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до Бетелу до того місця, де був раніше його намет, між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спородив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити в купі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю ханааняни і перезії. Тож каже Авраам до Лота: Навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми родичі. Хіба не весь край перед тобою? «Прохаю тебе, відлучись від мене! Як ти підеш наліво, я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч!» І звівши очі, уздрів лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана не сад Господній, не мов єгипетський край». Ген аж до Цоару. І вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід. Тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а Лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Аврамові після того, як лот відлучився від нього, зведи очі і поглянь з місця, де стоїш на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто зможе злічити земний порох? Той і твоє потомство злічить. Отож, устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Аврам свої намети, і прийшов і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві.